Розділ 18. П'ятидесятирічного Владислава Бродового, батька Центнера, вважали одним із найуспішніших підприємців рідного. Йому належали Корщівський м'ясопереробний завод, півдесятка бутиків спортивного одягу в торгових центрах «Екватор», «Покровський» і «Злата Плаза». Невідома кількість обмінних пунктів у Рівному, велика сучасна пекарня «Паляниця», а також мережа магазинів «Хлібна хата», котра на початок 16-го налічувала чотири десятки точок продажу в Рівненській, Волинській і Львівській областях. Марта та Соня не вигадували, розповідаючи про зроблене центнером селфі. Фотосправді було. Владислав Продовий, коли побачив його вперше, Добряче всипав синові. Наступного дня, дізнавшись про відкриття кримінального провадження, побив сина ще раз У молодості Бродовий займався вільною боротьбою, а зараз важив 140 кілограмів, тож міг не зважати на Артемові габарити Надалі Владислав звернувся до юриста Адвокат, із яким він працював упродовж попередніх років, заспокоїв підприємця, пояснивши, що в разі самогубства кримінальну справу відкриють завжди. Такий порядок згідно з чинним КПК. У цьому немає нічого страшного чи дивного. тому, пробігши очима переписку, що потрапила до рук поліції, і поглянувши на те злощасне селфі з Нікою, правник запевнив бродового – Причин хвилюватись немає взагалі. Ні Артем, ні Ніка не мали злого умислу, ніхто не мав наміру навмисно доводити гришину до самогубства. Відтак кримінальне покарання нікому не загрожує. Оскільки допитувати дітей дозволено лише за згоди батьків, адвокат порадив Владиславу відмовити правоохоронцям у допиті сина та на тиждень-півтора забрати Артема зі школи. Бродовий старший послухався – Через це центнера не допитали у справі самогубства Юлії Гришиною. Жодного разу. Артем Бродовий повернувся до школи у четвер, 3 березня. Проте до 10 березня вони з Марком Грозоном не перетинались. Того дня, вирішивши за допомогою діда спершу розібратися з ліфтом, Марк не шукав зустрічі з соною. На перерві після другого уроку він випадково побачив дівчину в коридорі третього поверху. Проте підходити не став, зауважив здаля, що набряки зійшли, а синці проступили виразніше, після чого розвернувся та заквапився на свій урок. Під час великої перерви хлопчак спустився до їдальні. На нього все ще зиркали з коса, а тому купивши болки з цукром і рушив в бік вестибюля. Марк не відразу помітив, що на нього дивиться центнер. Лише біля дверей їдальні, випадково глипнувши ліворуч, він угледів, що дев'ятикласник свердлує його понурим поглядом. Марк зупинився. Їхні погляди щепилися. Центнер стояв сам, спиною до вікна, наїжившись і сховавши руки до кишень темно-синьої толстовки. Він підстригся. Мабуть, уперше від початку навчального року Артемова Зачіска здавалась трохи акуратнішою запокинуте вороняче гніздо. Неблимаючи, Марк тупився в темні очі, посаджені так близько, що виникало враження, наче голову центнера стиснули в лещатах, і відчував, як нутрощі обпікає холодом. Певна річ, Бродовий був переростком, що самим лише виглядом наганяв страх на всіх, хто молодший за нього. Та цього разу обрамлених сірими колами очах мерехтів особливий вогник. Центнер дивився на Марка так, наче намагався закарбувати кожну лінію його обличчя. Він ніби промовляв «Я тебе бачу, товстозадий, я тебе запам'ятав, і тепер ти не просто восьмикласник, якого я можу штурхнути на перерві і через секунду забути про це. Ні, тепер я тебе не забуду». Химерне відчуття, щось середнє між страхом і подивом, жадібно висмоктувала думки із Маркового мозку. Хлопчак-несамохідь зіщулився, неначе на плечі тиснуло мокре рядно. Хтось пройшов повз нього, відштовхнувши від дверей їдальні. Проте відірвати погляд від центнера вдалося лише після того, як у кишені дзенькнув телефон, сповіщаючи про нове повідомлення у Вайбері. Марк витяг смартфон і, не зиркнувши на екран, вислизнув до вестибюля. Писала Ніка. «Марк, ти де?» Марк механічно відповів – біля їдальні. Терлецька не відписала, і хлопець, туплячись під ноги, поплівся коридором першого поверху. За хвилину Ніка наздогнала його. «Привіт!» – захекано привіталась вона. «У вас на фізиці вже була лабораторна з опору?» Від погляду на неї в Марка звично зашуміло у вухах і пришвидшилось серцебиття. На дівчині були виленялі джинси і сорочка в клітинку. Доглянете чорне волосся, блискучою хвилою лягало на праве плече Ніка стояла перед Марком і говорила до Марка Проте її погляд ковзав по хлопцях, що йшли коридором за його спиною Була Ти вже порахував її? Ще ні Хлопчак намагався не опускати очі нижче від лінії підборіддя Щоби дівчина не подумала, що він витріщається на її груди «Нам же здавати аж у... А до понеділка порахуєш?» Марк кліпнув, спробував відвести погляд, однак очі неначе приклеїлись до обличчя чорнявки. Він вирішив розповісти, що вони з дідом запланували експеримент на вихідні, коли раптом хвиля роздратування затопила мозок. «Чому вона розмовляє зі мною, а дивиться на когось іншого?» І все ще роз'ятрений від вихлюпнутого хвилину тому в кров адреналіну, хлопець на одному подиху проказав: "Я більше не буду давати тобі списувати". На мить губи Терлецької злиплись в тонку лінію, а риси загострились, так наче її судомило вилиці. І вона запитала цілковито новим для Марка, сиплим голосом: "Чому? Я більше нічого не буду для тебе робити?" Та вже наступної секунди посмішка повернулась на обличчя дівчини. Я не просила в тебе списувати, з легкими нотками образи про тебе з докору в голосі промовила Ніка. Я хочу, щоб ти мені допоміг. Ти міг би зайти до мене в п'ятницю після уроків. Марк уже починав жалкувати про сказане, та щось підбурювало його не відступати. Я не прийду. Червоніючи пробонів він. Чому? – повторила вона. Бо ти... Язик як ніби занімів. Ти цього не цінуєш. Ніка потупилась. Щоби приховати хвилювання, Марк відкусив булочку та зосередився на жуванні. Це було тупо, проте з набитим ротом хлопець почувався впевненіше. Пробач, зрештою попросила чорнявка. Провела рукою по волосю, відкинула його за спину, а тоді розвернулася і повільно пішла коридором. Марку здалося, що замість булки він заштовхав до стравоходу клубок шерсті. Щоки палали, а ноги ледь тримали його. Він подумки картав себе за те, що образив невинувату дівчину. Наступною миттє коридор заповнило оглушливе деренчання шкільного дзвінка. Марк кілька секунд розгублено озирався, пригадуючи, який у нього наступний урок. Який зараз узагалі урок за рахунком? після чого, згадавши, на ватняних ногах посунув до сходів. За кілька кроків до кінця коридору хлопець відчув, як завібрував телефон. Він витягнув його, поглянув на екран. «Пробач іще раз, і хочу, щоб ти знав, що я не ображаюсь. Я розумію, чому ти так сказав. Просто мені дуже жаль, що ти про мене такої думки. Я думала ми друзі». Тремтячими пальцями Марк надрукував. Друзі спілкуються не тільки тоді, коли дають списувати. Відповідь Ніки заскочила його на майданчику між першим і другим поверхами. Мені здавалося, що це ти не хочеш спілкуватись. Ти завжди неговіркий. Марк заштовхував до рота рештки булки, через що наступне повідомлення Ніки надійшло до того, як він устиг підписати. «Пішли в кіно в неділю?» Марк ледь не вдавився. Тобто він спершу подумав, що ледь не вдавився, а потім спробував ковтнути повітря та зрозумів, що такий вдавився. Непережовані шматки булки потрапили в горлянку, і хлопець закашлявся так, що шматки розжованого тіста вистрелювали з ніздрів разом із шмарклями. Оговтавшись, він узявся набирати довжелезне повідомлення про те, що давно хотів запросити її в кіно, проте не наважувався, і що їй, «Не варто переймати з цією лабораторною, там розрахунків на 5 хвилин. Він допоможе їй в суботу перед виходом». Але перечитавши, стер усе і відписав «Ок». Відповідь з'явилась, коли Марк підійшов до дверей класу. «Спишемося». У нього паморочилось в голові. Розділ 19 Як і обіцяв, до вихідних Арсен придумав експеримент із метою з'ясувати – чи зможе їхній ліфт рухатись без пасажира? У суботу, чверть години пополудні, дід та онук зібрались на майданчику між восьмим і дев'ятим поверхами, неподалік сміттєпроводу і дверей до пожежної драбини. Арсен уже підготувався, Попід стіною на них чекали три нові 10-літрові пластикові відра, всі з водою, а також старий триногий штатив з окремим регулюванням кожної з опор. Штатив залишався ще відтоді, як Віктор цікавився фотографією. А відра Арсен купив учора на ринку. Крім того, із собою вони принесли трубу з тонкого пластику діаметром 10 см і завдовжки трохи більше, як метр, будівельні ножниці, плоскогубці, скотч, моток алюмінієвого дроту, дві порожні півторалітрові пляшки з-під мінералки, канцелярський ніж, котушку капронових ниток, пластмасову чашку-мензурку, два вистругані рогачі, гілки із розгалудженням на кінці, одна сантиметрів із 80, друга двічі коротша, шило, два невисокі підвісники, а також пластмасовий тазик. Усе склали на розстелену біля відер клейонку. Підозріло оглянувши заготовлений дідом реманент, Марк поцікавився. «Це все нам знадобиться?» «Так», – кивнув Арсен. «І ці рогатки?» – показав хлопець на рогачі. «Усе», – повторив дід. «Нам знадобиться усе». Арсен присів навпочепки біля штатива і узявся витягувати опорні лапи триноги на повну довжину. «Що мені робити?» – запитав Марк. «Розріж пластикові пляшки, одну навпіл, можна навіть ближче до горлечка, другу біля дна». Так, щоб розріз проходив сантиметрів за п'ять від отих випуклостей на дні. Добре. Отже, що нам потрібно? – почав пояснювати Арсен. Ми хочемо дізнатися, чи їхатиме ліфт у гіпотетичній ситуації, коли кнопку в кабіні натиснуте, проте в ній нікого немає, так? Так, – підтвердив Марк. Спочатку я прикинув, що достатньо натиснути кнопку самому, а тоді спробувати вистрибнути з кабіну до того, як двері зачиняться. Та це не спрацювало. По-перше, встигнути важко. А по-друге, навіть як устигаєш, натиснута кнопка гасне, двері автоматично розходяться, і ліфт нікуди не їде. Марк не стримав усмішку. «Ти вискакував із ліфта?» «А ти як гадав?» Вигнув брову Арсен. «Ти маєш мене за якогось старого пердуна, чи що? Що, я не можу вистрибнути з ліфта на ходу? І хіба я скупляв би все це барахло?» Він обвів рукою розкидані на клейонці речі, не переконавшись, що простіші варіанти не працюють. Хлопець уявив, як широкоплечий, поморяцькому, клишоногий і незграбний дід раз за разом намагається проскочити між дверима ліфта, поки вони не зачинились, і пирснув. «Ну ти даєш, дідо!» Насправді, це дало мені змогу остаточно зрозуміти – що в нашому ліфті є захисний механізм. Якщо пасажир зникає з кабіни до того, як двері зачинились, програма припускає, що він міг зробити це в єдиний спосіб – ревонути на вихід. Тож ліфт треба зупинити, а двері автоматично розсунути. Я це і так знав. Я сам так не раз робив. Окей, і що? Це ж не означає, що ліфт не поїде, якщо кнопку натиснути без пасажира та із зачиненими дверима, правда? «Правда?» Дід продовжив. «Тоді я почав думати так. Як ліфт дізнається, що в ньому людина?» «Ну, це просто. У підлозі передбачені датчики. Коли пасажир заходить, його вага створює тиск на підлогу, датчики спрацьовують, і якщо зафіксовано ними значення перевищує певну величину, програма вважає, що в кабіні хтось перебуває. Розумієш? Ага. Я спробував зняти тиск із підлоги». Збираючись руками і ногами в стіни під час руху ліфта Кабіна в нас не дуже широка, тому я зміг протриматись Чому ти ржеш, парнокопитний? Що я такого сказав? Заливистий марковий сміх розлетівся під'їздом Таке навіть уявити було важко 67-річний Арсен розкарячений як павук між стінами ліфта Припини роготати! З незворушним виглядом виголосив дід у не дуже застарілих ліфтах це спрацювало. У будинку, де ми жили з Бібі, всілякі шмаркачі так ховались в кабіні, ставали на металевий плінтус, що тягнувся по периметру. Цього було достатньо, щоб зняти вагу з датчиків. Чекали, поки двері зачиняться, а потім лякали тих, хто викликав ліфт. Хоча я зразу зрозумів, що з нашим ліфтом таке не пройде, наш інакший. Стіни жорстко з'єднано з підлогою, бо тиск однаково передавався на датчики. Коротше, я протримався секунд 5 і ліфт продовжував їхати. Тому знайти відповідь на твоє запитання не так легко. Спершу нам треба натиснути кнопку, коли в кабіні є вага, а потім, коли двері зачинились і ліфт поїде, що-небудь зробити, щоб ця вага з кабіни зникла. Арсен говорив так, мов би вони планували складати в ліфті прилад для телепортації. Марк у друге, тепер уже з недовірою, озирнув купу розкиданих на клейонці речей. «І що ти придумав?» «Ти розрізав?» Дід тиснув на пляшку в онукових руках. «Уставляй більший обрізок у менший, заштовхуй отак, щоб ніби як подвійне дно було. Добре». «А тепер примотай скотчем. Міцно обмотуй, не шкодуй скотчу, щоб гарно тримало». Марк устромив пляшки одна в одну, дно до дна, і з дідовою допомогою зафіксував місце з'єднання скотчем. Потім Арсен шилом проколов дві дірки з боків нижньої пляшки, просунув крізь них алюмінієвий дріт і закріпив кінці дроту на штативній головці. Тринога з витягнутими опорами підносилась над підлогою на півтора метра. Арсен обрав таку довжину дроту, щоб розрізана пластикова пляшка з подвійним дном вільно оберталась у вертикальній площині під штативною головкою. Тепер слухай, що твій дід придумав, облизавши губи, мовив він. Спочатку ми з'ясуємо мінімальну вагу, на яку реагує ліфт. Міг би глянути в інтернеті, перебив його онок. Як такий розумний, то міг би глянути сам, пробурчав Арсен. З інтернетом дід не дуже ладнав. Може, заодно вичитав би, чи ліфти порожні їздять. Марк усміхнувся і відвів очі. Арсен правив далі. Я прикинув, це десь 25 кілограмів, не більше, як 30. Ти почав кататись сам, щойно тобі виповнилось 8. Саме тому я приготував три відра з водою, у кожному – по 10 літрів. Разом це дає нам 30 кілограмів. Ідея така. Ми помістимо в кабіну води якраз достатньо, щоб спрацювали датчики. І не жоден грам більше. І частина цієї води буде тут. Він постукав гачкуватим пальцем по розрізаній пляшці з подвійним дном. Але ж вона вильяться. Марк перекинув розрізану пляшку до гори дном, показуючи, що та вільно обертається. «Не виліться», – заперечив дід. «Дай скотч». Марк подав. «Ми прикріпимо край пляшки до штативної головки. Ось тут, з одного боку. Накладемо достатньо смужок, щоб вони втримали пляшку разом з водою вертикально». Разом з онуком Арсен закріпив скотчем край розрізаної пляшки, що втримувало її приблизно вертикально, зрізом догори. По Потім поверх першої смужки вони приклеїли ще одну. Дід підставив під штатив пластмасовий тазик. «Бери мензурку», – наказав онукові, – «і наливай у пляшку воду з відра, тільки повільно, а я буду притримувати». Марк узявся наливати. Арсен пальцями притискав місце кріплення скотчу до зрізаного краю пластикової пляшки. Коли обрізок був майже повний, смужки скотчу, потріскуючи, відклеїлись. «Почекай, треба приклеїти ще». Не прибираючи долоні, проказав дід. Марк відклав мензурку, відрізав ще одну клейку смужку і акуратно наклав її поверх попередніх. Після того хлопець долив води, а Арсен акуратно прибирав пальці. Примотана дротом і зафіксована скотчем, пластикова пляшка гойднулася, проте втрималась. Дід залишився задоволеним. «Добре, є». Тепер твоє завдання – вставити рогачі в підсвічники. Підстругай їх ножем. Я зверху ще скотчем обмотаю, щоб міцніше було. Можна і скотчем, а я тим часом підготую ринву. Арсен узяв у ліву руку пластикову трубу та, пройшовшись з обох боків будівельними ножицями, відрізав її на приблизно однакові частини, отримавши дві відкриті ринви, схожі до тих, що тягнуться вздовж даху та приймають воду під час зливи. Дід відклеїв скотч, який фіксував край обрізаної пляшки і злив воду в тазик. «Цю ринву поставимо на рогачі», – сказав він. Марк якраз закінчив кріпити гілки в підсвічниках і подав їх дідові. Арсен поклав на подібне розгалудження одну з ринв. Обмотує її скотчем». Він почекав, доки онук закріпить ринву клейкою стрічкою, після чого підсунув усю конструкцію до штатива з прикрученою дротом-пляшкою. Ринву розташуємо з краю від штативної головки, так, щоб пляшка, коли відклеїться скотч, упала просто на її край. Це щоб відвести воду? Чи то спитав, чи то ствердив хлопець. Так, щоб відвести воду. Арсен перевірив, як падатиме обрізана пляшка, знову надав їй вертикального положення, зафіксував смужками скотчу та налив у неї води. На сам кінець перемістив тазик із підштативної головки до зовнішнього краю ринви, якою мала стікати вода. «Ну все, ми готові до тестової прогонки», – потер руками Арсен. Він підчепив ножицями смужки скотчу, що витримували пляшку. Негучно рипнувши, скотч відклеївся Обрізана пляшка впала на край похилої ринви І за півтори секунди вся вода збігла ринвою до тазика Прекрасно! Задоволено крекнув Арсен Марк із цікавістю розглядав конструкцію Окей, невпевнено зронив він Хлопець поки що не схоплював суті експерименту Бери штатив, я візьму відра Понесли все до ліфта Зараз усе зрозумієш за другим разом вони перенесли на коридор свого поверху конструкцію з похилою ринвою, третє відро та решту інструментів. Арсен викликав ліфт. «Дивися», – сказав дід, коли кабіна піднялася на восьмий поверх, і двері роз'їхались. «Спочатку визначимо, скільки треба ваги, щоб двері не зачинилися». Старий моряк зайшов до кабіни із штативом. Поставив його біля задньої стінки так, щоб місце на штативній головці із приклепленим скочем було спрямоване до виходу. Прокрутив зрізану пляшку, знову зафіксував її край скочем, а тоді озирнувся на онука. Подай рогачі. Марк простягнув дідові хистку конструкцію з ринвою, яку той розташував посеред ліфта. Верхній край ринви опинився біля триноги ноги в тому місці, куди мала впасти обрізана пляшка, коли відклеїться скотч, а нижній практично доходив до краю кабіни. Злий воду з тазика у відро і тягни всі відра сюди. Дід показав на вільне місце з боків ринви. Вони перенесли відра всередину кабіни. Два поставили ліворуч від ринви, ще одне праворуч, ближче до триноги. Черпаючи воду мензуркою, Арсен наповнив прив'язану під штативною головкою пластикову пляшку, переконавшись, що скотч утримує пляшку від перевертання. Дід вийшов з ліфта. У збудованому ще за Союзу панельному будинкові, в якому старий моряк жив із Бібі до її смерті та до переїзду із сином до нової квартири, ліфт сповіщав про спрацювання вагових датчиків глухим клацанням, Зайшовши до каміни – клац, вийшов – знову клац. Оскільки ліфт у багатоповерхівці на квітки Основ'яненка був відносно новим, кабіна, коли до неї заходили, не клацала. Програма сигналізувала лише про перевищення допустимої ваги, коли всередину ліфта набивалося більше як п'ятеро людей. Щоб перевірити, чи в кабіні набралося достатньо ваги для спрацювання датчиків, Арсен мусив вийти і почекати. Спливло 10 секунд. Двері не рухались. І дід задоволено буркнув. Прекрасно. Тому забрав із кабіни одне з відер. За 5 секунд двері почали зачинятись. Ваги речей і води, що залишилися в ліфті, стало недостатньо для спрацювання датчиків ваги. Арсен притримав двері рукою та поставив відро назад. При 30 з чимось спрацьовує, а при 20 – ні. Зараз визначимо точно Давай тазик Марк підсунув тазик до діда Той присів біля входу в ліфті Підтягнув одне з відер до себе Проте не виймав його з кабіни Взяв у праву руку мензурку І почав вичерпувати воду Тієї миті прочинилися двері Однієї з квартир ліворуч коридором І у дверному отворі Виникло бліде і зморшкувате обличчя То була сусідка Грозанів Із однокімнатної квартири Вероніка Федорівна Климчук Майже однакового з Арсеном віку жінка Мала вигляд щонайменше на 15 років старшою Глибоко сховані в драглистому Драглистий, в'язкий, обвислий, пухкий Неначе під лиці Очиці лиховісно блискали з-під товстих лінз Немите волосся тонкими пасмами спадало на лоба Химерні жмутки з під окулярних дужок. Вероніка Федорівна сама одна, не мала ні чоловіка, ні дітей, що з віком позначилось на психіці. Поза тим, що діставала сусідів із найменшого приводу, жінка вже років п'ять не оплачувала комуналку і ігнорувала будь-які спроби напоумити її. На початку зими 15-го вона облила власною сечою двох працівників ЖЕКу – що прийшли довідатись про причини заборгованості, за водопостачання та опалення. Потім сама ж викликала поліцію та заявила, що жекові виконавці намагалися вдертися до неї квартиру. Ще одна її улюблена забава полягала в тому, щоб викликати швидку, після чого не пускати лікарів до квартири, чи впустивши через 10 хвилин вигнати, репетуючи про їхню некомпетентність і погрожуючи судом. «Що ви тут робите?» Прокаркала жінка Арсен не злюбив Федорівну з першого дня Щойно переселився до сина Він іще не знав її Не чув жодної історії про неї Та лише поглянувши На сутулену, засмикану постать Сказав, що ця стара відьма Тріпатиме всім нерви Поки не здохне Не встаючи, старий моряк Повернув до неї голову І поважно виголосив «Встановлюємо у ліфті сральник» Вероніко Федорівна сконфужено блимнула. «Сра... Що? Навіщо?» Арсен гмикнув, вклавши у гмикання всю, на яку був здатний зневагу. Щоб можна було похезати в кабіні. Федорівна по черепашому витягла в голову і втупилась в чоловіка біля ліфта. Їй зналобилось секунд десять, щоб сяк так оговтатись. «А у вас є на це дозвіл?» «А у вас є дозвіл сцяти просто в кабіні?» Продовжував знущатись Арсен Жінка вся сіпнулась, наче її вдарило розрядом Марк стояв спиною та не озирався Хлопця душив сміх Дід відвернувся і мовив, як ніби сам до себе «Позавчора хтось не доїхав і зробив калюжу просто на підлозі, отут» Він тицьнув пальцем в одне з відер «Смердить!» «Я нічого не чую» «Дуже дивно, що не чуєте», – Арсен багатозначно глипнув на неї. «Часом не знаєте, хто б то міг бути?» Вероніка Федорівна була злегка звихнутою, та не дурною. Жінка не знала, чи справді хтось зробив калюжу у ліфті, чи той нікчема з неї глузує, проте розуміла, що спроби сперечатись за теперішніх обставин справлятимуть враження, мовби вона причетна до того неподобства і виправдовуються». Двері з гуркотом захряснулись. Арсен подивився на онука Підморгнув І продовжив переливати воду з відра до тазика Він вичерпав більше, ніж половину відра Коли двері ліфта знову почали зачинятися Оп! Чоловік підставив під одну із стулок плече Водночас зачерпнув воду з тазика І перелив одну чашку назад у відро Приговорюючи «Добре, дуже добре» Марк присів біля діда. Той відхилився від дверей ліфта, виждав, перевіряючи, чи вони не зачинятимуться, а тоді поклав руку на онукове плече. Як я і думав, десь 25 кг. Два повні відра, штатив, літр води в пляшці і трохи більше, ніж третина відра. Арсен піднявся, взяв котушку з нитками і зайшов до кабіни. Поглянув на Марка і узявся пояснювати. У кабіні зараз надлишок ваги якраз достатній, щоб спрацювали датчики. Тепер я прив'яжу кінець однієї нитки до смужок скочу, що фіксують пляшку. Другий кінець ти триматимеш під час запуску ліфту. Нитка не завадить дверям кабіни зачинитись. Мізинцем перетримуючи край скочу на штативній головці, арсен обкрутив смужки скотчу і зав'язав вузол, не затягуючи нитки. Потім повільно прибрав мізинець, стежачи, щоб скотч не відклеївся. Розкручуючи котушку і повільно заткуючи, чоловік вийшов із кабіни. «На!» – вручив котушку онукові. «Суть ухопив?» «Ні». Не заходячи до ліфта, я натисну кнопку і відсмикну руку. «Ваги в кабіні достатньо, двері зачиняться, і ліфт поїде. Щойно він рушить, ти потягнеш за нитку». Скоч відклеїться, вода з пляшки стече ринвою Та вихлюбнеться на двері ліфта Ну, переважно на двері Марк узявся кивати, уловив А дід правив далі Технічно вода все ще буде знаходитись в кабіні Проте кабіна про це не знатиме Здогадався чому? Бо ми позбудемось тиску цієї води на опори ноги, А отже і на підлогу ліфта Вода має певну в'язкість Через що її частина залишиться на дверях? Ми ніби розмажемо її по дверях. І більше ні на що не тиснутиме. Таким чином вага всього, що є в ліфті, стане меншою за необхідну для спрацювання датчиків. А ми виконаємо умови експерименту. Кнопку натиснута, двері зачинено, ліфт рухається, а всередині нікого нема. Круто! Та певно, що круто. Ти готовий? Готовий, кивнув хлопець. Утім, їм знову завадили. Відчинилися інші двері. Тепер уже праворуч. У коридор визорнула Яна. «Що таке?» – повернув голову Арсен. «Обід готовий», – повідомила Яна. «Дякую за цінну інформацію», – буркнув дід. «Маркові треба поїсти». «Ма, я пізніше», – попросив Марк. «Ми зайняті». «Коли захоче, туди і поїсть», – докинув Арсен. «Не примушуй хлопця». Та Яна не йшла. Прискіпливо роздивлялась онука, тестя і тазик із манзуркою між їхніми ногами. Можна поцікавитись, що ви задумали? Ні. Дід супив брови, проте очі всміхалися. Ма, у нас експеримент довго пояснювати, сказав Марк. Його обов'язково проводити в ліфті. Ви не можете піти на балкон чи на дах. Дуже важко експериментувати з ліфтом, коли стоїш на балконі, проказав Арсен. Яна спробувала надати голосу суворості, та він однаково прозвучав утомлено. Мені щойно телефонувала Вероніка Федорівна. «І ти відповіла?» – закотив очі Арсен. «Так, а що мені було робити? Вона погрожувала, що викличе міліцію». Дід у друге гмикнув, цього разу ще призирливіше. І незворушно відповів. «Хай викликає. Поки вони доїдуть, ми вже закінчимо». Маркова мама стишила голос. Боюся, щоб вона не облила вас чимось гіршим за сечу. Ви ж її знаєте. Ми швидко, заспокоїв Арсен, обіцяю. Яна похитала головою та зачинила двері. Готовий, повторив дід. Ага. Марк подивився на нього і сказав, натискай на десятий. Арсен зауважив дивину за хриплості онукового голосу. Так, наче хтось натискав на мигдалини, поки хлопчак говорив. Проте списав усе на янине втручання, без проблем. Марк підступив і несамохіть міцніше обхопив пальцями котушку. Дід нахилився до кабіни, приклався до десятки та прибрав руку. Двері стулки зрушили з місця. Хлопчак незмигно стежив, як вони зачиняються та глухо, гуркочучи, неквапливо і повільно затуляють відра і химерну конструкцію стриноги та ринви. Час якось сповільнився. Марку здавалося, що минула не менш як хвилина, допоки двері, стулки повністю зійшлися. Згорища ще долинув характерний, наростаючий стугін електродвигуна. І ліфт поїхав нагору. Хлопцю не довелося смикати нитку. Вона натяглася сама. Марк майже відчув, як відклеюється скотч, а потім провисла. Пляшка в кабіні вже мала перекинутись, а вода политися в ринву. Хлопець задер голову, прикіпів очима до цифрового табла і узявся подумки рахувати. Раз, два... На місці зеленої вісімки вигулькнула дев'ятка, а тоді на горищі пролунав дивний звук. Електродвигун видав химерне «вух». Якби Марка попросили описати те вухкання, він би назвав його здивованим. Саме так, електродвигун здивовано вухнув. Після чого гудіння різко урвалося. Ні дід, ні онук із таким раніше не стикались. Початок роботи, розгін і зупинка ліфта завжди супроводжувались характерними і добре їм знайомими звуками. Вони ніколи так раптово не обривалися. У під'їзді стало тихо, мов у вкопаному на кілометр у землю бункері. Глянь, Марк торкнувся дідової руки та показав на цифрове табло. «Згасло», – прокоментував Арсен. «Табло було чорним, пустим. неначе причавлені тишею вони розмовляли пошепки». Він зупинився. Діч моргнув і потер носа вказівним пальцем. «Отже», – Арсен заговорив голосніше, «проте звичних «я все контролюю» ноток у голосі не вчувалося. «Ми експериментально довели, що наш ліфт не може рухатись без пасажира». «Ти задоволений?» Ні, Марк чомусь не почувався задоволеним. Дід натиснув кнопку виклику ліфта, проте нічого не відбулося. Після нього до кнопки приклався хлопчак, протримав її натиснутою 5 секунд, але результат отримав такий самий. Ліфт не рушив з місця. «Мама нас тепер уб'є. Усе ще пошепки», – проказав Марк. Дід скоса кинув погляд ліворуч. «На двері Вероніки Федорівни» не сумніваючись, що стара відьма спостерігає за ними крізь вічко. Головне, щоби з цяками не обіляли. Шморгнувши носом, тихо мовив він. А з мамою твоєю я вже якось домовлюсь. А як нам витягти відра, штатив і все інше? Арсен знову шморгнув. Я про це ще не думав. Марк нервово гигикнув. І також кинув погляд на двері ліворуч. Дід узяв із підлоги будівельні ножиці. «Ходи, глянемо, що там». Вони піднялися на дев'ятий, стали біля дверей ліфта. арцен просунув між стуками ножиці, трохи повернув їх і зазирнув до щілини, що відкрилася. Кабіна застрягла поміж дев'ятим і десятим поверхами. Світло всередині не горіло. «Ну що?» – витягуючи шию, запитав Марк. «Все на місці?» Дід глипнув на онука, немов на пришелепкуватого. «А куди воно, по-твоєму, могло дітись?» Арсен прибрав ножиці, і вони відступили від дверей. «І що тепер?» – запитав Марк. «Не знаю. Я ж говорив, що я про це ще не думав». «Може, зателефонувати цим рятувальникам?» «І що сказати? Врятуйте три відра і два підсвічники?» Арсен почухав голову. «Та хріне з ним. Пішли поїмо, а потім щось придумаємо. Нікуди воно не дінеться». Вони повернулись на восьмий поверх. Прибирали за собою та зайшли до квартири. Яна, не зронивши жодного слова, провела тестя очима. «Що?» – дід задерекувато зиркнув на неї. «Щось не так?» – жінка стенула плечима. «Важко бути мамою генія та невісткою божевільного». Арсен щось нерозбірливо буркнув у відповідь. Сіли обідати. Яна поставила тарілку на стіл і залишила Арсена та Марка самих. Через хвилину хлопець озвався. Можна дещо запитати? Уперед. Хлопчак набрав у груди повітря, а потім завмер, утупившись у тарілку з бульйоном. Сьоробнув раз, двічі, після чого, затинаючись і не піднімаючи очей, видав. Атоми. Вони, ну, з них же може вилітати фотон, так? Так. Коли електрон переходить із вищої орбіти на нижчу, атом випромінює фотон. «А фотон є в атомі до цього?» «Ні». «Тоді де він береться?» Арсен не зводив з онука погляду. «Це так само, як і словами, що я їх зараз промовляю. Їх не було всередині мене, до того, як вони прозвучали. Я промовляю їх, передаючи певну енергію повітрю, створюючи коливання. Всередині мене немає ніякого словесного мішка, з якого я видобуваю слова за необхідності». Так само всередині атома немає фотонного мішка. Фотон виникає з енергії, яку скидає електрон, коли перескакує з вищого енергетичного рівня на нижчий. А дід помовчав трохи. «Ти ж не це хотів запитати?» Марк видихнув, з-під зиркнув на діда, проте за мить знову сховав погляд. «Я ніколи не був у кіно». Вираз Арсенового обличчя не змінився, тільки очі спалахнули – тим характерним блиском, який завжди супроводжує посмішку. «Хочеш сходити?» «Ні», – вихопилось у хлопця, і тут таки. «Тобто так, хочу завтра. Хочу, щоб ти розказав, як там усе відбувається». «Куди думаєш піти? В Україну чи в Еру?» Марк починав червоніти. Його голос слабнув, як у помираючого. «В Україну». Дід діловито заходився пояснювати. Ліворуч одразу за входом будуть каси. Підходиш, на екрані за склом висить список фільмів. Обираєш фільм, називаєш його дівчині за касою. На екрані з'явиться схема залу. Вибираєш місця, краще брати шостий чи сьомий ряд ближче до центру. Там найкраще видно. Потім даєш гроші і чекаєш на квитки. Усе. В Україні дві кінозали, ліворуч і праворуч. Трохи далі вглиб будівлі. На квитках написано, в якому показуватимуть твоє кіно. Арсен помовчав, подумав. Зали є дві, тому набери в голову та не ніяковій. Навіть ті, хто там не вперше, не пам'ятають, де яка. Ти не осоромишся, з'ясовуючи, куди йти. Дякую. Хлопець знову взявся до бульйону, проте дід не зводив із нього погляду. Якщо я запитаю, з ким ідеш, ти ж мені не скажеш? Не скажу. Рішуче мотнув головою Марк. Я таки думав. «Гроші маєш?» «Маю». «На попкорн і всяке таке теж?» «Маю». Голос повернувся. Хлопчак насупився та додав спокійніше. «Лишилося після дня народження». Пауза. Мамі говорив? «Ні». «І не говори. Квітів не купуй», – продовжив інструктаж Арсен. «Це тупо. Хай там що, тобі радитиме матір». Не здумай також чіпати батьків гель чи парфуми. Руки відірву, якщо побачу. Просто помийся, нічим не бризкайся і волосся не чіпай. Мусиш мати природний вигляд. І вдягайся без пафосу, як завжди. Візьми отоков то з черепом і похову жилетку на неї. На місці запропонуєш їй попкорн. Тільки не питай, чи вона хоче попкорн. На таке зазвичай відповідають ні. Запитай – який попкорн ти хочеш? Отак Якщо відмовиться, запропонуй чипси чи горішки Чи ще якусь чортівню, що там продаватимуть Якщо відмовить, візьми собі Та небагато, це теж буде природно Потім уже під час кіно запропонуєш Хлопець німував і зосереджено працював щелепами Буряковіючи до коренів волосся Проте дід знав, що онук слухає Всотоє кожне слово Після фільму обов'язково проведи її додому, навіть якщо віднікуватиметься. Навіть якщо вона живе на довбаному північному. Однаково проведи. Ніби все. Пауза. Зрозумів? Зрозумів. Марк продовжував живати. Арсен відкусив хліб, зосереджено оглянув надкушену скипку, а тоді ніби ненароком поцікавився. Це Соня? Хлопчак скинув голову. Ні. Дідові брови ледь піднялися. Дивно, не вгадав. У голові проскочило припущення. Може, він узагалі помилився? Може, онук знайшов собі друга, і вони надумали піти в кіно, та майже відразу Арсен відкинув цю думку. З другом кіно переглядали б удома, на комп'ютері. Та хлопчак не став би вислуховувати деревені про попкорн і решту. Чоловік мусив щосили стиснути губи, щоби стримати посмішку. Тиба в їхнього очкарика побачення Та вже через секунду м'язи довкола губ розслабились Арсен пригадав обличчя дівчинки з дев'ятого Яку перестрів на виході з під'їзду вчора ввечері Ти бачив Соню? Певна річ Марк її бачив Вони ж однолітки Живуть в одному будинку і ходять до однієї школи Проте хлопець розумів, що саме має на увазі дід Ага «Знаєш, хто її, так?» «Нє...» Арсен здогадувався та говорити не хотів. Зрештою, то не його справа. Втім, щось наче муляло його в голові. Ти б поговорив із нею. «Я намагався діду, справді, але вона не хоче мене бачити!» Старий моряк умукав скипку в бульйон. Потім заштовхав її до рота і, прожувавши, стиха прицмокнув. «Навіть якщо вона ще десять разів скаже...» «Що не хоче тебе бачити, однаково поговори. Їй це зараз дуже потрібно».